A. <tës> Falendrojmë Allahun së fanë avotale a zotin e gjithsisë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejt përvesh Allahut. Aja është i vetëmi jo adhuruar nuk ka urtak. Aja i ka thënë, e nuk i kam kryuar gjindët dhe njerëzit vetëm, vetëm që të ma adhurojnë. Dëshmoj, Shem i dërguar ju Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ashrab dhe profeti i Allahut subhanahu wa taala. O Zot falë dhe bekoje atë. Familjen e tij të ndershme, shokët e tij fisnik, dhe gjithpasuesit e tij besnik deri në ditën e gjykimit. Dëruar shikues. Në takimin e radhës, me lendën e vullnetin e Allahut subhanahu wa taala, do të flasim për disa nga cilësit të armiku tonë të përbetuar. Do të flasim për cilësit e djallit, me qëllim që ta njohim armiku tonë, të ruhemi për ti e ta luftojmate. Nuk ka dushim se Allah së fanë o tala ta është ta i që i ka regulluar të gjitha gjërat në këtë botë. A i ndryshojnë gjëndjet, situatat, rethanat, a i si o ditën dhe natën, a i nuk ka urtak në pushtetin e ti. E me qëta të, disa njërës shkojnë të këmajgjistarët, falgjorët dhe sharlatanët dhe kërkojnë për tyre realizimin e dëshirave. I pjusin ata përgjera të fshekhta që u interesojnë dhe mendojnë se dëmi dhe dobia është në dorë të tyre ndërsa Allahus përna o tala thot, ola ju flihus sahir, hajthu e ta. Magistari nuk do të ketë sukses ku doqët e gjendet. Magistarët dhe sharlatanët kanë lidhjet ngu shta me misht e tyre pre gjindve dhe shejtanve. Gjithësësi ku shdoj që analizon gjendjen e tyre do të konstatoj se ata janë të dobët dhe të paaftë. Xhindët <coughs> janë bote gjallë dhe aktive. Jetojnë në ruzullin toksor mbashme ne. Jan bote fsht për ne. Ne ish, ne nuk i shohim ndërsa ata na shohin. Ata ekzistojnë para krijimit të njerëzit. Allahu i krijoi nga flaka. Shkaku qëllimi dhe urtësia e kërimi të gjindve është e njëjt me atë të njerëzve. Sikur se përmënda në hyrja të emisionit, thotë Allahu sëpana ota ala, u ma khalaqë të gjindë në u al-insë, illa li abudun. Nuk i kanë kryuar gjindë dhe njerëzit, vetëm e vetëm që të madhurojnë. Allahu sëpana ota ala, i kanë ngarkuar ata me përgjesi fetare, sikur se njerëzit. Dhe, dhe për këtë do të shpërblehenë, Kush i bindet Allahut do të hyjë në xhenet dhe kush rebelohet ndaj tij e meriton zjarrin. Aftësitë e tyre janë të kufizuara, sikur ata të bohen që të gjithë, nga i parit deri tek i fundit, për të hartuar një Kur'an si ky, ata kurrë nuk mund ta realizojnë një gjë të tillë, e prandaj ata nuk mund të dalin përtej kufive që u ka caktuar Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Gjdo njëri ju, Allahu Subhanahu Wa Ta'ala i ka kriuar, i ka caktuar një shëshirues pre gjindë, i cili e nëzit përvepra të ndyra. Përveç profetit sëllallahu aleyhi wa sëllem, si kurse në ka njoftuar profetit sëllallahu aleyhi wa sëllem, gjindi i ti i është në nështruar Allahut së panotarë dhe ka pranuar islamin. Ka gjindë të këshij e të mirë, të udhëzuar e të humbur. Gjindët ka pre tyre që janë shumë një randë dhe zlumë qarë dhe të projnë me poshtërsi. Një thirrës prej tyre kërkoi nga i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam që të shkonte bashkë me të dhe t'u lexonte të, të tjerëve xhindeve të tërë Kur'an. Profeti sallallahu alaihi wasallam e pranoi ftesën me kënaqësi, u lexoi Kur'an, u mësoi të vërtetën dhe fenë e Zotit tyre. Ata e dëgjuan profetin sallallahu alaihi wasallam kur falej bashkë me shokët e tij, xhindët do të dëshmoin në ditën e Kiametit për Muëzinët të cilët, të cilëve u kanë dëgjuar zërin. Atatë thrasi në fejnë Allahu të spana o tala me dituri, Allahu i lartë madhëruar në Kurani famlartë, si tonë, fjallet e tyre, duke thënë, ja kaumi, e gjibu dajë Allah, e gjibu dajë Allah, u aminu bihë. Opo për dhujnë, përgjigjën i thjërësit Allahut dhe besojnë një ati, për deri sa pregjindve, ka thyrë sa në fe, qëfar arsue ka njërzit, që braktisin the, thyrje në fina Allahus, fano vëtë ala. Kapja fort pas fejst, dhe krenaria me këtë fetë mreklu shme, është nderë e mirësi. Gjindët, fanë me mburje, se janë muslimatë dhe vodhëshëm, edhe njeri ju besimtar, duhet të krenohet me fejnë e ti. Muslimani është njëri fisnik, njëri dinjitoz. Allahu së fanë o tala e ngriti njëriun më lartë së gjindët. Gjdo kodë së këtë që hethë njëriu, me vullnetin Allahu së fanë o tala dhe dëshirën ti shëndrohet në ushin për gjindët. Dhe jashqitjet e kafshve të njërzve, janë ushim për kafshët e gjindëve. Kështu nga ka njoftuar i dërguarë Allahu sallallahu aleyhi vësallem. Iblisi është parardë si gjindëve. A i ka pasardës. A i është i gjallë dhe i afatizuar deri para kiametit. Fronit i është në bi uj. A i është ullur në bi këtë fronë dhe jep urdra. Dërgonë ushtrinët i me qëllim për hapjen e fitneve e përqarjes me njërzve. Shejtani është shumë i shëmtuar me pamje te për të neveritur aisa edhe gomari kur e shekë pëllet. Pra ndaj dërguar i Allahut sër Allahum a rejusën me ka thënë kur të dëgjoni pëllitjen e gomarit kërkonin nëbrojtje prej Allahut nga shejtani sepse aji e shekë shejtanin. Shejtani ka zemër, sy, vesh, zë, jarg e gisht, djeli linë ndërmjet dy brirve të ti, a i ha dhe pime të majten, shejpanët i jetojnë në këtë planet, në të cilin banojmë edhe ne, ata të bojnë në vëndet pista e të rënuara, për qenë të ulen mes hiesë dhe diellit. Prandaj dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka ndaluar te ulemi ne kte vend se dhe ka thën se vërtet shejtani ulet ne vende tilla ndermitme mes hijes dhe diellit. Gjithashtu shejtanët janë shumë të përhapur në tregje. Shejtani e shoqëron femrën kur ajo del nga shtëpia dhe i zbukuron ata edhe nëse asht nuk asht e bukur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 Ajo është urdhuruar të dal e veshur me mbulejësën islame dhe të mos provokoi ndjenjat e gjinis tjetër. Shejpanët për hapen në mbrëmje kur fillon e rësira. Gjdo njeri e ka një shejpan që e shëshëron ku do. A i qarkullon në gjakun e birit e ademit, por nuk di a zhën nga bota e fshekht. Ojo muslimanë, Shejtani qesh me në njerim për jush kuri hapet goja dhe nëzirë ze. A i qanë, kër në njeri për nesh lezon kuran dhe i bjenë sesh dhe Allahut sëfëhanevote alë, Shejtani urinon në veshin e robit kura i fle në kohën e namazit dhe falat të kur agon dita. Kur firët e zani, a i nëzirë, largohet me njëherë, nuk do të dëgjojë. Kur dikush e përmëndë ha laun së fa në otala në momentin që hynë në shtëpi, nuk hynë shejtani, por nëse haron, bashkë me ta hynë dhe shejtani. Dhe atëhere kur do të hajë, dhe haron përmën ha të përmëndë ha laun së fa në otala, shejtani ha bashkë me ta. Dhe.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 që kanë grënë bashkë me njeriur me njëherë e vjellatë që kanë grënë. A i ka zë dhe bërtet. Pikrisht ishte a i që bërtiti në luftën e uhudit duke përhapur lajmin e rem se i drguar e Allahot sallallahu aleyhi vësallam gjoja u vra. A i ka u lëritur në natën e akabës natë, natë bedintare në të cilëm medinasit i dhanë besën të dërguar të Allahut sallallahu a.s. e prejandej filloj ndryshimi i rridesi historis. Fjulli i ti është këmbora që u vijet në qafë baktive. Shqeitani urdhëron për gjdojgjë të keqe dhe ndalon nga gjdojgjë e mirë. A i frikson të pasurit me varfëri dhe i urdhëron ata të tregohen koprats. Përëntimet e ti janë të rreme të të të të të të të të të të të të të të të të të të dhe hamëndësitët i janë të kota. A i i le në bartë miqë të ti, kura ta kanë më shumë nevojë. I praktisë dhe distansohet për tyre në momentet më të vështira. A i në luftë është frikacak dhe i dobet. A i largohet nga besimtarët. Shejtani ndronë të rrugë kur shikhte u mërë blukatabin radiallahu anhu. Shejtani është shumë gjenështarë. A i efton njeri unë në gjunahë? dhe hiqet si këshilues. Vë qa se me huma inni le kumaminen nasihin. A ju betua prindrëve ta në demi dhe avas e u tha vërtet, unë jam një këshilues i sinqert. Shejtani është kriesa mëjnë mëjnë intrigante. është njështër për ngritjën e kurtheve dhe intrigave. A i njështërë i gënjeu të mërësisht për ndritan, duke u betuar rejshëm, ata i besuan dhe ranë në gjuna por kjo u kushtoj rënd unëzorën nga gjeneti. Shejtani për hapi shirkën në tokë. Filimisht u azbukuroi njërzve madherimin e të devotshmeve dhe pastaj gradualisht i qoj dritë adhurimit të tyre në vënd të Allahut, apo krahas ti. Shetani, i bën njerëci që tu hëtojnë e të qoroditën. Jusufi a.s. që ndroj dhe 7 vjet të tjera në burg, pikrisht për shkakt të ti. Allahus për njëtara në njëdhje me këtë fot, fënësahu shëjpa mdhikrë rabbi, fër lebi thë fisisht në bidh asinin. Por djalli e bëri që të haron të ta përmëndet e pronari vetë dhe kështu Jusufi, mbeti në burg, edhe disa vjetë të tjera. Shëtani sunon të hyjë në mbretërin e shjellit me qëlim që të shkaktoj të razira në tokë, mirë po Allahus panohët ala, eruan shjellin nga shto, nga shto djal i malkuar që është më hues i Allahut për buzës i begativet ti kundër shtar i Rahmanit dhe të ratëtar i njerëzve. A i bëndë gjitha përpjekjet që adhurimet njerëzit ja dedikojnë vetëm ati dhe vetëm a i të adhurohet në vënd të Allahut së fa në otara. Grindjet, përqarjet e mosmarveshjet jam produktet e rikësisë të ti. I drguarja Allahut së lëllamu a reju e sëllëm ka thënë shëjtanje i humbi shpresat që të adhurohet nga dishu në arabik. Por gjithësesi A i tenton përqarjen e tyre, pra përqarjen e besimtarve, ju humbi shpresat që ta adhurohet nga besimtarët nga ta që falen në gadishu në arabik, gjithësësi a i tenton përqarjen për e tyre duke nëzitu grinde dhe mos marveshjet më styre. A i shtyn njërzit në gjunahe fatale, është mëndimavë dhe në shmues në dhe të tjerë be. Madhje tregoj kryelartësi ve ndaj Zotit të Gjithësisë duke thënë asjhudhu liman khalaqta tina ati bie në sejt dhe ati ti prullem në sejt dhe ati do të thënë ka fjalën për ademin alehissalam të cilin ti e ke krijuar prej baltës e mbante veten më lart në shpirtin e tij flakron zjari i urrëtis darmisis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 këtë njeri, të cilin Allahu Subhana u Tala e dalloi dhe ngriti më lart se sa xhindet. Euh, muzika është ruka e tij. Kurani i ti tij është muzika. Nëpërmjet muzikës ai i nxit njerëzit në poshtësi e ligësi. Ai është shumë pranë veprave të ndyra dhe të flliqta. Sa herë që veqohet një burë me një grua të uhuaj, shëjtani është i treti këtyre të dyve. A i u aha u shimin njërzve dhe banon në shtëpit e tyre, pa lejen e tyre. Pa dinin e tyre. Shëjtani madjet e në tonë të haj dhe ka fshatën e njëriut, ka fshatën e bukës kërë ati i bje poshtë. Prande profetisë sallallahu aleyhu sallem në mësonë Thot, kërë ndë njerë për jush, i bje ka fshata ushimi në tokë, le ta të amaratët e të apastroj, e të musja lërë shejtanit. A i të ndohë, ka të ndohë, të lëndohë i kryesat më të mirat a laudës, panautala. Kuj malkuar, donët e të diqët e fityrën, të dërguar e tonë, sallallahu aleyhu e sellem. A i nuk i lërë hatë asë fëmijet. Gjdo foshin të posa lindur, a i gjdo foshin e shponë nga të dy anët. Pra ndaj, fosh një qanë sa polindet. Përveç dy personave, më rjemës dhe isajt, isaj, maselam, i sajt, birit të saj, alehi ma selam, të cilët Allahus, pano tala e karuajtur, dhe nuk mundi që ti uh, nga cëmoj në këtë mënyrë. A që i pa më shqirëshëm eshtë shejtani,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 ëndrat e frikshme i kini peshqesh nga rmi ku juaj, i cili asë në gjumë nuk u lë të qetë. Kur do njerën i plenesht shohë do një ndër të keqe, le ta di se ajo është frej shejtanit. Le të kërkoj mbrojtje pre Allahut s'fana o t'ala, të ke pështyrë tre herë në kraun e majtë, të thot e u dhu billahimin e shejtë pan e rajimë, dhe pastaj, të mos e vrasë mundjen fare, se nuk ka për t'indodhur, asin gje e ke me lejnë dhe vullnetin e laut së pano të alazirë, nuk e, e dëmton. Shejtani u delë fëmive, për anda i dërguar e laut sëllë Allahu a.s. në këshilon, kur bie mu zgujnë brëmjes, mos i një një fëmijet jashtë, sepse në këtë kohë përhapen shejtanët. E sa po të kaloj pjesaj parë e natës, atëhere nuk ka problem pralerinit lirë. Shejtani e dëmton njeri unë deri në momentet e fundit e jetës, atëhere kërë është duke dhe në shpirt, pra nda i dërguarjë Allahut, se lëllam në mëson të lutjeme, dhe të i themi Allahut së pa në otaret, të kërkojmë brojtje në Allahut së pa në otaret, duke thënë, a u dhe bike, e jetë të hëbë batën i shejtanu, i ndenmohët, o zotë i im, kërkojmë brojtje e breteje, që të mësë mënpo më shëjtani në prak të vdekjes, në agonin e vdekjes, që i lutëm i Allahu s.w.t. kërkojmë mbrojtjen e ti që mësë nënpojt shëjtani në plakë të bdekjes wa sallallahu ala nëbina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam e të snimën këthira Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa brakha Bismillah wa alhamdulillah wa sallat wa sallam ala Rasulillah Jemi duke folur për punë në të ndyrat të shëjtani dhe cilësit e ti të shëmtuara e të urta. Në botën tjetër, aj do të braktis njeri unë. Më mirë thimë, do të braktis pasu e si të ti. Do të distansohet pre atyre që aj vetë i qoj në vetë në rukë të gabuar, e do të thotë, thëllat e lumuni, ua lumu e në fësakun. Mos më fajsoni mua, por fajsoni veten tuaja. Shejtani rebel usprovua me një gjinah të madh. Ai insistoi në kundërshtimin e urdhrit të Zotit të tij me vetdije, e injoroi urtësinë e Allahut dhe kur nuk u pendua për lajthin e turpshëm. Në këtë mënyrë, ai shkatroi veten. Por nuk u mjaftua me kaq. Ai dëshirou të shkatroi dhe të tjerët ai do që të ketë shok në zjarr. Prandaj i u betua Allahut subhanahu wa taala se do të bëj çmos për t'i devijuar rrobrit e tij nga rruga e Allahut subhanahu wa taala bete e ademit, duke thënë: Qala fi bima aghwaytani la aqudanna siratak almustaqim. Tha për shkak se ti më largove mua, më flak e tej, unë do t'ju zë prit njerëzve në rrugën tënde të drejtë o Zot. Ai është burimi i ligësisë dhe postërsisë. Ai përpiqet maksimalisht unë ta hedh njeriu në zjarrin e Xhahenemit. Thot Allahu subhanahu wa taala, inne ma yad'u hisbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Ai vetëm se josh i thartë vetë që të bëhen shok të zjarit për flakur. Aji është shëri mëj mafë për njerëzët. I mashtron me mjeshtëri dhe ngle kurte dhe intriga këndër tyre. Aji e përqehu kufrin mohimin. Aji e do të keshen dhe insiston në likësi për shkak të shpirt likësis së ti. Thot Allahus, pana o tala, ja ben i Adem, lajeftin e në kumushejë tanë, kema ahraca wabawaykum min aljanna yanzu anhum ma libasahuma li yuriya sawatihim innahu innahu yarakum huwa huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna jaalna shayatin awliya lil ladhina la yu'minun obit adamin moslejoni kursasit u masroy djalli si cinzori prindrit uaj nga xheneti duke uashvejshu robat dhe duko dukur vëndet e tërpshme. A i dhe lojit i ju sheh, pre nga ju nuk e shikni, ne kemi bërë djajt rober të atyre që nuk besojnë. Shejtani, kjo armik i vetuar, vërtet e nga smon, nga smon dhe i shetson zemra tona. Mirë po, a i nuk mund të dominojnë bitë, bitë mirët. Nuk ka fuqi e pushtet mbi roberit e Allahut të devotëshëm. A i par atyre shumë i dobet, Nuk mund të hapë derën e mbyllur. E nuk mundet të zbuloj e nën e mbuluar kur përmëndet e mri Allahut së panautala. Kur përmëndet e mri Allahut së panautala, aja asë nuk mund të hajë, asë nuk mund të pijë. Shetani nuk mund të sjelë shetsi me njeri u në gjumë, kur aji e lezonë, a jetin kursi, para se të flejë. Aji nuk ka vënd në shtëpit tona, nëse ne regullisht e lezojmë Suren Bekare çdo dit. Ai e kishte frik Umar ibn al-Khatabi radhiyallahu anhu kur Umar i ndiqte një rrugë, ai merrte një rrugë tjetër. Në Ramazan ai lidhet me zinxhira dhe prangoset. Allahu subhanahu wa ta'ala gjithmonë fotë vërtetën. Inna kayde shaytani kan da'ifa. Me të vërtetë, dredhia dinakëria e djallit është e dobët. Mënyra më e mirë për të ruajtur nga djalli i mallkuar është në përmjet përkujtimit Allahut së fano tala. Duk e kërkuar mbrojtin e Allahut së fano tala e duke ështuar dhikrin. Një djetar i mathë Mujahidi Allahum Shirovët thot se nuk ka gjëmë të fort për t'jathyër shpinën shëjtanit se sa fjala e të uhidit La ilahe illallah. Me këtë fjala e shkatron të malkuarin. Leti pastrojmë shtëpit tona nga harame dhe muzika. Të mos lejojmë që shtëpit tona të kthejë në vëndbanimet të sigurta për djajtë. Të imbushim shtëpit tona me mirësi, le të letzohet kuran në to që të afrohen engjit, të nambulojmë shira dhe të zbres prehja dhe qëtsia. Gjithë mirësia eshtë në bindjen dhe Allahut së pano tala dhe në shtrimin dhe urdrave të ti. Ku shkon pas magjistarëve dhe şarlatanëve, ka një viktimë e djallit dhe është bërë i urdhrave të tij, në këtë mënyrë ka shkatruar veten e tij, ka shkatruar besimin e tij, ka humbur dynjan dhe botën tjetër. Le të mendojmë pak për pasojat e hidhura të gjënahut. Për shkak të një gjënahu të vetëm, për të cilin ai nuk u pendua kur, djalli nuk u pendua kur,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 te profetëve lusim Allahun subhanahu wa taala që më largoi nga djalli i mallkuar. Lus Allahun subhanahu wa taala kërkoj mbrojtjen e Allahut të plotfuqishmit, të gjithë pushtetshmit, që të na ruaj nga shëri djajve, qofshin ata prej djinjve apo prej njerëzve. Allahu na ruajt nga gabimet dhe mëkatet. Allahu na ruajt ne dhe gjithë muslimanët nga intrigat e intrigantëve dhe nga zilija e ziliqarve. O Zot, të lutemi nga u dhe Zot, dhe nga lumëturome do vëth shmërin e përkushtimin dajteje, të lutemi o Allah, nga bëjtë të knaqur, në ditën e takimit me ty. Po mjeftojmë me kajqë në këte emision, du, në të cilën folëm për cilësit e dialit, veprat e ti të, të ndyra, e moralin e ti të, të shëmtuar, duke lutur Adhamus, panautala dhe njëherë, të largoj nga të tilla cilësi dhe të na bëj prej besimtarëve devotshëm sallallahu alanbiina muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira walhamdulillahi rabbil alamin deri në misionin e radhës assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh